ادب المفرد کی دا ویری دی تدیو کتاب دی چله اول حدیث او قران ای ويم کړه غلی دی هو الغنا وا اشبحه له اول حدیث چې دغه سرود دی غانې بجانی دی او دغه شرم مشابه مشابه دغه سردا معنا چې ار ارکار چې د خدای د ذکر او زغت کنه د یاد نشړی غافل کی دا په اول حدیث کې داخله دی عبد الله ابن مسعود بقسم کو استثناء په کینو کو لاوی لحو الحديث چې دې غالي بجاني د تکتیو وبو دا ټول کشي په دې کې داخلي دی يدل چې دې گمراشي ان سبيل الله د لار د خدای نه د غیر علمي دلیل او وای اتخذها او دین نشي د لار د خدای دا سبيل ته زميره جېدي ذکا سبیل مؤنث او مذکر دواړه راځي په دې په شدا قان دی او يتخذها او دی اونې شدالاره د خدای خو جواب په مشخرو سره نو دا بیان د وئید دی ورپسې که خیر بیان د وادر را روان دی بلای کدا ک سانچ دی لهوم عذاب موهيل نذير پر عذاب د ذلت او دشفقوالي دی دا پاکی د فاراد د مسلمان عذاب د فاراد د پاکی لري او دا آزاد د فاراد د स्वर्ग کواليتي او دا او دا هغه چې دې کانا اوس به اثر دا هيت مبارک ذکر شو برګیدیا دا من ان سوک چې کوم مسلمان یو کافری چې دې په دې غپلت په خبرو کې لګیا دي اناغه خبري چې غسله د خدای د یاد نه پیدا پاتې کیږي نو دا په الحدیث کې داخله دي بس رازه نو کا غانه بچا دی او کو موري ګپونه وشکوندي شغا ذکر پات کوي د قران کې د شپې کیسه ماشو탄 مازن رښتو حدیث کې د نمن راغله وای زالت نارهي هر کله شول شتي په د باندې یا تو نایه تنه زمنګا لذا دوم متکبر دي ولا دې روګردانیو کې اوغر دي مستقبلن حال کې چې تکبر کون کې دي او پداش حال کې کعلم يسمعها ته به چې دا غون ریدل او پداش حال کې کأنفي اذنهه وقرا ته ته به چې دا د پدې غوګونو کې کونوالې دي او دا ش د غوګونه کأن دي پداش حاله ده ده قرآن سر ما ملده ده لم يسمعها حا دام حالي وكأن في ذنه وقرى أو ده ده ولا مستقبرا سر ده ده ما ملده يعني ده حالت تي فحين تلاوت كي اي ده حالي نصبانا يعني ده, ده, ده حالت تي فحين تلاوت تقرأ لهم كي فده حالي موسوب تي ظالم نفبشر هو نو زیر او کپا دباندی دا تحکم دی استحضار و زیر او کپا دباندی دا عذابی علیم والی بشارت پا چایچ سکرا جرکا بشارت پا خبر سار کرا جی خبر سار خبر دا خوشالے کرا دی او دا خو خبر دا خوشالے ندی دا استحضار دا, دا بیان دا وعد دی دا نیکان دا پارا وعید, وعید استعمال لیک په دوزخ کې دوا د استعمال لیک په جنت کې ان الذین عملوا عمل الصالحات او نیک عملي کړی دی لخم جنات النعیم دوزی لپاره به جنتونه ده نعمتونی نعیم جو معنی نعمت ده او خالدین فی حادی و پدی جنات وعد الله يحق دا ولي منشودي وعد الله وعدا وحقه حقا وعد الله ما قل متخذي او حقا وعد الله وعدا وحقه حقا وذكر دا الله بوعده قوله سر او ثابته قيدا فثابته ولو وهو العزيز الحكيم او دي صاحب عزته او حكمت دي حكمته خلقت السماوات بیدا کړي دي اسمان بغیر يا ما دین ترونه ها بی دشتونو نشتا شي بینی تاسو ته می دوه خبرې کړي وی په دې چې دا بغیر يا ما دین کپا خلقا پوری ماته متعلق کن عمټیتا او کپا ترونه ها پوری متعلق کن عمټیتا کپا خلقا پوری متعلق شي دا امره تبیلو د معلومه شوه چې ستنې او کنه بی دی او یاد او که په پوری پورې مطالف شي مانا دا د چېستې په واقع ک شته ختاشي او سال بچې دینو دا سااد کېږ په وخته عدم د موضوع کې اونې متحکې کړی که نه دا دوه میي او کافل ار الله غدهلی دي په داازمکه کې روواسی یا محکم غټ غټغومله ان تممی دبي کوم دیې من دو خبرې کیوي چ مته دې دا حرکت اشترابی ته وي نو تمامه نابروشي دا ولي پکې اردوري دي انتمي دا چدازمک اتل لل ل رات لابکم پتا صبح دې دې حرکت کو نو لام پکې مقدر نشو ته او یادان چې وال قافل ارض رواسیا الله تمید بكم و سجو مبسبیحا اولنا خواره کردی پا دازمکا کې من کل داب ار قسم زنده سر او جانداری پا دازمکا دا خواره کردی دادا دادا وحدانیت دلیل دیکن اولنا پا کوئی جوا انزلنا من السماء ما ان منگا نازلو داسمان دا نو با نو زباس بعد الموت نشم کولی فا انبتنا فی ها زوج کل منگراتو کوو پا دیزمکه کی ار قسم عمده کاغا گیا دا, دا کاغا می ودا کاغا شنکیده هر قسم خیستا او عمده پا را دیگو او بیا رازخ تاسو د خدا سره شریکان یو کری دی نوحازا دا محصوص محصوصا چې چی رازمکه وینی دا اسمان وینی دا پا دا نباتات وینی نوحازا دا مخصوص چې دی خلق اللہ مخلوق الله دا سدې دا تسمیه دا مصدر دا اپیږی تسمیه د اسم مفعول د پمصدر سره مخلوق الله دا مخلوق ته خدای دی دا خلق الله منا نفعلونی نتا سماته وقې چې مازا دا څه دا مازا مجموع اپمن د اي شيئد څ شيخ الکلذینا چې پیدا کړی دي هغه کسانو چې سیوا د خدای ندی چې مستحق دی عبادت چی چې پیدا کړی دا خو خدای پیدا کړی تاسو مای وای کنه وای برادر الله کوو خبردا سند بلش ظالمو نه فیذ ولالی مو بلک ظالمان ته عمره احقارت الله رحمه الجلال فرمای یلا ولنه حضرت لقبال حکیم متحدہ او داغین روستو بیا وسایائی لقمانی شروع کی گئی وسایائی ته تب اوکی دیجی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانِ الْحِكْمَةِ بے شک مانگا ورکڑی و حضرت لقمان حکیم تا حکمت لقمان بانده دا چه دیک انا دا ولی دا غیر منصرد تے لپونون وزیدتان دی بلپک عالمیت تے غیر منصرد لپس دے مانگا ورکڑی و لقمان تا حکمت با حكمت علم با عمله بس حکمت دې علم با عمله حکمت دې تو واجب چې په ټول د علم عمل کوي نماګریه مقتضا د علم صرف په پرایي ضرورت تي کا په پرایي زم دي په واجباتوم دي په سننوم دي په مستحباتوم دي ولې د په حدیثو کې نه چې نبی له سلام بده شپه تاعجود کړ ته په دې حدیثو کې دا ټول دي او زموږ یو ځکه چې کوم دین ملایم نه یم نو به ویښنه په ځوابیا تد دین باندې راتک پکاردو ما زموږ پټول کې اخر کې وایو تاخیر ما خبرې وکړي خو خیر دی کځ په نه پیغامات پیږي کنه شریب په یو کې انا عالم په مختزا د علم باندې عمل کوي او مطول کوي دي چې کلا عالم په مو تو مختزا د علم راتک نکهی خو او ول جاهل سواون دیو او برابر دی امون گچ کبدنه متول کدا دا چ صلات واجباتن دایو سړی تو وای نه لک ادا استهلال پته پوری نکو کو کناکم نمازی چ مختزا د علم شر پی راتک پزوریاتو دی کنه دانوري مسلم مګه کړي دی په قدرت کی مګه دان ویل چته ماجی ګرد ماځنه مخکې څلو رکعاته نه پلدې اول <سؤال> ته حدیث راغلی دي چې رحم الله امر ان صلى قبر الحسر اربعا خدای دې هغه شخص باندې رحم وکړي چې د ماجی ګرد ماځنه مخکې څلو رکعاتو کی ندا مختزه ده علم شرک فرایض دي که دا سنت یقین په خوږه کارتول مليارد ته وي مې چې بل دا زبردست خبر او په بیمه خو په دې نه پیلو مې نه شد تاسو زرم خبر او کړل نه کړې ایو مری شپ ته مې متام ما دلویر وګت کجی ازم لک شاور دوی مې اچه است ته جو حضرت خبردار دا ټول مختز دا لمانه را تک پکار دی کاغه ارزه چي دی کنه کارل سلا سلا سام یو دا وی مو علل حضرت مبارک پر نشد پر د سونو دامت نو تم په خپل پیغام پر فضیلت شته ته تله جو ماتس په یاندې د سپیچ زراپښه مومه د شپه مګی د سپیچ په یخه هرناک زګی چې بسمات ایبی چت دوام به پوزوک او ولا یودا به معلل زو ای لا مومن مولالک دی وی ای ای لا مومن کاملن په یم تا د معنا خندې ای لم بامل د معنا چې ټول خبرو باندې کو انا شکر لی اگر سمانگ دا سلاویو شاگلی دا سب دو نکل نکنه انا نننی مختزا دا علم دا شانه دی انا شکر لی اللہ شا شکر داکه خدا دا خدا دا خدا دا پانا خصوصا هوا قول دا حکمت ومن یشکر اوچا شکر نه نفع اینما یشکرو میاکنن د شکر اداک لنفسی دا حفر زانده پانا ولی شکر ادا کول دا ترقیب و نعمت کراوی دی کنی راوی لئین شکرتم لعزیدنکم بطاقری آیات کلار تیل شو کتانسو شکر ادا کول عزیدنکم نعمتو نبر نور زیاد کما نو شکر چه دی دا سبب دا ترقیف نعمت دی نعمت نورم زیادی او من کفر چاچنا شکریو کلا نفا ان الله غنی و ویګ الله پاک چه دین به پروا دی خلکونه او حمید دی ستایشوي دی دا حمید په معنا د محمود دی فی ذاتیه و صفاته و افعاله دا دچا ته څه ضرورت دی دا اوس چې کم لکنا دا وصایای س او لقماني د شروع کیږي اداوله خبره د پردا دا وسیته لقماني برائے اصلاحي عقائد دي داولنه حق او دا لقمان چې دې تحقیق دا دي چې ابن اختي ايوب عليه السلام د خرييد دایو بل السلام دا ايوب عليه السلام مبارک خرييد داولمو دا ته کې دي کې دي په دې خبيفي راض دیو انہوں لحاظر دیو جنا و ایز اکتان لوقمان و او یاد کان غبخ چا اوی اغبخ تا یاد الو لائق دی چا اوی لوقمان لیبنی اکپل زویتا چا ساران نامی را شیخ سلیمان جمال لکلی دی چا ساران پا سیس اگر چ نورم خبره پکې خدا مشور داده وه هي یزه او د نسیت کو دي خپل لویتا به فرمایي یا بنيا اے بچوډیا دا تصغیر شفقت تی لا تشریک بالله شریک منی صدقراسر ذکا چې ان الشرک لظلم عظیم شرک ی دې نه ظلم دی دی لوی ظلم دی مزه ده شپ بغیر محل کې <تصفح> دی وکړه کدا څه او شو لوکمانه حکیم راولګي د وزویته وې چې تد بد یقین نه ځانو فاته دا وصیت پرایښلا دا قید وکنه دی نو الله پاک د لوکمانه حکیم مدح کوي چې د سنگ وصیت وزيته کړې دی نو دا غننګ ما ویل سانته کړې خبرې ده الله پریمان ونه دا دغه مته نه شو ها چې لوکمانه حکیم وصیت کړي دی نو دا قنغه وصیت مام کړي دی هغه دا رسوب اوسوینه انسانو ته پیښی ناموته نباه درې جملتون موترزتون ته یې بنا بای نو وسایا دا جمله موترز ده په مابین د وسایا یو لوکمانیو ادا مثال پا کيو د دې لوکمانه حکیم د دې خبري چا د قصی د چ سنگه وصیت جوړه کړی دی د قصی مام کړی دی انسان او مونږ حکم مواققت کړی دی انسان تا بيواد دی پیږي بي بيړ دی واده دی پنه کې د مور خپل سر دي خدمت کوا کلي سلوک وسره کوا او اللہ پا کوئی جویا مورو پلارتا پا خصوصا مور تلید تکی پرسید ریدی حملت دی حمل کردی او دی پا دبال دار شوید حملت ہو سمانا دا مور حملت ہو مو ہو او بالدار شوید د دبان دا مورو وحنن علا وحنن دا وحنن علا وحنن زعوپن علا زعوپن فیگی او وهنن کمزوري په کمزورې یعنی سمانا قال کها وهنن کاینن علا وهنن زופן کاینن علا زופן مراد تنا توالي ده یکی باندې کرے او یکی باندې کرے دا معنا ها ده دا څنګه چې دوه زو په دي نه د دوو معنا سره دی کې یعنی نه استوالي یعنی 20 در په تقریفون چې ترکمې پوره د پیګې کله چې حامل لږې د کنه او نو پردا حمو چولږېږي زنانه باندې خی راځي ځلې خرابېږي ډوړې حضرت نکېږي دا دې یی رښتکم تیم نه حامل لږې او دا که شی بیا تکلیف درتدې په تقریفون دا وحنن علا وحنن دمانه دچی عبدمانه بالکل صحیح ندا چې دته دوته کی په نجدہ و اف او بیا د تین پرې کول دې ماشوم چې جام بهر تلاغې نو تین پرې کول د دې في امين في تمامه امين فتمام د وکال نو د وکاله ته ورکو وای کیه انو دا ځانانه په ته ورکول باندې دم روګي کیږي چانداده نشته پېږي افاده روزه کې و ته بیا دې رګرا نه دې د دې وجه نه هدایت راغلي دي چې مرجع حق ګوي پزنګريگي يا یا ديريگي دابه شرط شيټه کې پكي وي دي نو دې دا پر روجه فراج جايز دي د بهو جنس انشکر لي داغه حکم نه حامليم دي او د مرجعيم دي انشکر لي چې شکر نه کا د ماده فارا وليوالي کې کوم اور پلا زکه مربيد وکسم لي وحقيقي دي بل مجازی دي الله حقيقي مربيد دي مور پلا مجازي ایلی المسیر ما توجودا با سپرس پا کی او انجا حدا کا آن یو خبر بین من او کتان سرد بی کوشش کئی علا انتو سے کبی خبره خبر چترچھری کونی سے پماپوری ما آغسوک لیس لکا چنیش ترستار پارا بی ہی بی استحقا کی عبادتی پا استحقا تا عبادت تد علم سند د او دلی نپلا تو تههما اس پتا به داری نکي لکن بیا به خدمت په دنیا کې کېږي ورې او صاحب ها وا صاحبهما چې په دنیا معروفه او مرغتیا کو سر په دنیا کې معروفن بالمعروف دا معروفن منسوب دي سو بنابه نزد حافظ معروف باندې کې اثر هغه دا د دنیا کې ډېر په واجب ده موروپلار ګرک کا کافری په د باندې هغه صدا او دا چې دې کنه پکه په واجب ده خدمت یې په واجب دی سولې رحمی و لیکن په دین په مسالې کې وته به سبیل من انابا وتته فيدي اتا به شپ دین کې د لارې د اګه چا انا بې لیا چې ما تر تر یي او ترکه غیر الله غیر د خدای نه ټول په خودي وي او ما تر متوجی ثم ایلی مر جیوکم او بیستا سمات روجودا پا اونب جیوکم تاوستا بخبر در کم بیما کنتم تعملون ستا سکم حملنا کری دی پا ایگه نو پا نیو کو عمالو بجزاوی پا بدو عمالو بسزا مرتب کی او دا داغا صدی او وسیعت لقمانی دا قاعدو متعلق شورو دی بددق دا پوری جمله موتاری دا ختم شوا یا بو نیا میر تو وسیعت لقمانی شورو شو اے بچو بیا دا حسلته سیئ اجر دا بیان د علم محید تواجد تعالی دی دا حسلته سیئ اجر انت کو کچرته بشیدا کچرته ویدہ حبتن بیگی په مقدار د دانی کما دانا من خردلین چې د اولی دانا دا چې ضرب المثل دی پور کوټوالی کې نه پهون پې صخرتن دا شي پوتیګه کې د نه پهیو تیګه کې اوفی سماواې یا په ا اسممانونو کې چې غدو شي او ف ارې یا پهمکه کې داې خللا سر دا ده په حافوي چې اخپ مکان په ډیر پټ مکان کې چېوي اخپ مکان د د نه دا مع ده یا اطحلله را تک بکای پدې باندې الله تعالی دا منا دما لامه تروری او د دې باندې به جزاو شې دا مرتقي صدا سنت نلې اند الله حلی فون خبير الله پاک باري بینډي چې دا وته معلومه او خبردار دي چې دا پکم دې کې واقعې دا بنیا دا وصیت لوقماني دی د پاره د اصلاح د نفس خود دا ولزان دیو بیا جهان دین نو نام ول به خپل ځان اصلاح کړي اے بچوډیا حکیمه څلاته ویږي ته اهتمام دمانځه کوو نو دا کمال بدین سره بدایشي یا یې عبادت په خپل کړه او امر دا وصیت لوقمان دی د پارادیس لپاره د خلکو رمخکنی وصیت لوقمان یو د پارادیس لپاره نفس خودی وامر خلقته امر کو د معروف اون هو خلق منی کو ان منکر د بدینا او ورس پیر خدای ګوری چتپدی منکرت ک نو د کی بخام خات اتا آت پگی سمسوبت رس کنه نو ورس پیر علامہ سوابق فل منع عن المنکر مثلا چمن د منکر نکین عذر ور بتاته سم نقصان دسی صبر کوا ان ذلک من عظم الامور دا مشکور چری دا د همت کار ندی دا عظم الامور سمونه د همت کار ندی او دا چې کوم دی مخصودی کار ندی نو تیجه پرې ندی وری کوي ولا توسای دا چې کوم دی وصیت لوکمان دی برائے آداب معاشرت سند څنګه ژوندۍ به دنیا کې تیرای مدہ پاپېږي په ګون تنې باندې نديږي ولاتو او تم متربوا پېږي او مو ګونږي کوا خدک ننږي خپل لن ناس خلکو ته یې نمخ یعني تندې وو تم خد خو سره کې رخصاري ته وي یعنی ته ننګی وي دا ننګی ته دا سګا غوا او اولا تمشي او مغردا فیل ارض پزمک کی مرحه پکې بر سرا کبر سلام مگر او ولی زکه چې ان الله حلا یحب خدای پاک نه خو هي کله ار متکبر خر دماغا او فخور پخر کون کی پيګي چې خپل مال باندې او فجاح باندې په پخر فخر کوي او وقصد نا ټول وصیت لقماني دي برای آداب معاشرت او وقصد په مشق او میا نه روي kawa تک کی میانه روي سمانا ډېر تیز زمزہ او ډېر په مزه زمزہ ساده چې تیز لاندی شي خلک وایي چې کومه کړلې چې دې په مزه شي وایي سو دا چې کوم دې متکبید میانه وی وکلا او بل आवाज متعلق چې دې بغدود من صوتک او خته کته کوم دې خپل आवाज وی وی چې ګي مو باسا پیګرازه اذن ولي ان ان یا کینن ډیر دېګي منکر او قبیح ته आवाजونه د صوت الحمیر خامخا आवाज تخلي یو طالب ما ته وی یا وېشل هر داواز خو خدای ورکړی دی نو دټه ول مصممت کړی دی معنا دا هر داواز خو خدای مزمت نه دي وی دلته دی مې نه د مصمت نه دي شه توکه نجي د ځان ته کې ګور دا قران چې دی پاندې مته نه ان انکر الاسواتی دیر بدترین د आवाजونو نا आवाज آواز د خر دی دې مزمت نه دیجی نوت تا دا خپل زان د خر سره مو مشابه کا وا تو انسانی کنا هغه حقوق ده د आवाज ور کړی دی بد دیغه خپل आवाज وبازی کدا څنګه ده او ته انسانې نوت د حمار سر خپل आवाज مو مشابه کا تداپی اوسته بیفی دی یو یا تاسو ما د خبره ته نه دی خوصه چې به دا مو تا نه ګړ وړه شي دا د ادم د وجې نه کنه دا ادم وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن دا زمو سٹانه دا هغه شو دی چې د مفسر کې قرآن چې دی پوی کو نه ورنه غنی خبره ټولی سم دی مې قبی دا هغه ته خدای واس برکړی دی مستیل کاست هغه او واس دې لې اکری او دیر قبی حواد دی او تا انسانی نتا دا خپل آوازو دا خرسرم مشایبی کواب پاپسکی پناپویا کی تا تا تبد نسبت پا کی علم ترو آیتا دا خطاب عام شعور تا سنو گو رئے بنیادم چا ان اللہ بشک اللہ تعالی چلی سخر لکم تا بی کل گستاسو رمارم ما پس سماوات یعنی استاسو پوی یہ دا پار پیدا کری دی ناشتاس په پوهه ایذکی لګولی دي ما په سماوات چې شمس دي قمر دي نجوم دي و و ما په ارضو چدې یا بو ندي او نیرونه دي و او نباتات دي واشبا علیکم او الله پرکړی دي اسباح ستوي پرکاولتوي الله مکمل کړي په تاسو باندې نه عامه نعمتو نخبل ظاهرتم و باطنه تن ولمولی کردی چه ظاہری نیامتون آغا دی چه آغا داگئی ادران که دا پا حوان سو ظاہرہو کیجی دا پینزا حوان سو ظاہرہ دی انسان که جی منتق کتاب انو کتاب چویر دی پوئیگی آتا گورا خان قوئی لامسان قوئی باته نه سر بیا ده ویگه بیاپاقوه بیاپدن نه ویگه حواس باته نه چه غم پینز غم پینز حصه مشترکه وی خیالی واحیمو قلان و قلان او بازه وی بازه مپسرین وی چه ظاہر دیتا وی چه آغم مادی نیامتو نه دی او باته نه چه دی روحانی نیامتو دا زبردست خبره او منن الناس او بازه خلکو نا ملقا شوتی جو جادله شدې گفتګو کوي او جگدی ربينا ترديف الله فی توحید الله دا مخک تیر بغیر علم بی دلیل زریدا ولا هدن بی دلیل استدلالی عقلی ولا کتاب منیر بید د دلیل اشتدالی نقلی لنظام په دی 120 سره marked version په یی په اوسکی په سورته حج کې اوی ذاقید الحمت تبی سورته حج کې الته وګورم دا خبر چې څنګه وکنه دغه په سماوی دی واه الته د خپل قران شیبتو وکنه په دی 120 سره شیوی دی هر کله چې دوی توبې دي شي ات تبیو چې تاسو تابیداریو کې ما انزل الله د هغه شې چې الله نازل کړی په قران کې چې توحید دي او رسالت دی نو قال دوی وای چې نہ بل نتبعوا موږ موږ تابعېداري تو د هغه چې کوم دیږي کې دن ريږي دا هغه دین تابعېداري کو چې موږ بیا مونږ تی په غه باندې ابا انا خپل نو مشرا الله پکوې چې اولو قال شیطان اگر چې شیطان يدعوهم بيرابلی دا پلډونه د ارابلي عذاب السعيد تا اسباب د عذاب السعيد تا د عذاب د جهنم تا کلک پیګ نو انو بيتابه داري کوي او الله په کوئی بل ترپ تا ومن يسلم د ادم مخلص او د کامل انسان اغه سو کو چې دګر دنیا هداکو پیګ وجهه خوپل چکمده مخ یعنی خپل ذات زګه چې مخي گردن نهادہ کړ نور بدن خپل په بت رکلات سره شریف شدہ شریفد نام دی دو تابع خپل ذات او خپل یعنی وجها ال پر ویږي علماء لیکلي دي بي ان يقبل على طاعته چې دی را متوجي شفاعت اوت تاخذي او هو محسن ادي مخلصو نو قدس کم څخه محسن منسو عبادت کوي خپل اخلاص کوي ریاو سماط پکې نوی پکديستم څخه د منګولې له ګولې بل رسکا ویجه په هغه کړهو په رسه محکم باندې د محربي پکې نشتا او سران پکې نشتا او سران پکې او ویل الله عاقبت الامور او خاصه الله تدې انجام د ټول کار نو په خير نو په خیر بانی با جدا مرتب کی گی پا شر بانی با مرتب کی او من کفرا او چا سوک چې کافر شو نو فکر کوا نو پلا یحظن کا کفرو غم جن دن کی تال را کفر داد د ایلن یا مرجوخم منتر من جو دا پنو نبی اکم بما مجود چې کم عمل کر دی دا دی خبر باوتا ورکو او اللہ پا کوئی مما سشای پت نده ان الله علیم بذات الصدور بما في القلوب صدور ذکر محل دی مرادن حاله اگر چې پسینو د خلقو کې دی او نومت یو هم قلیل الله ته کوئی چې مونږه پیدا ورکاو دی په دنیا کې قلیلن لګه اون دی الا انقضاء د خپل جله پوری ثم لدورهم او بیا بمنگا دوی پا زلت سر مختاج کو ویگه عذاب غلیز یعنی دوی به مختاج کو رابی کا گو عذاب غلیز تا آغا عذاب چی پیڑ عذاب دے دا دی سمانا چی نر... نزد توررو نزد توررو مل آزام غلیز دا مانا دا چی دا دی عذاب علیز او د دې پیر او د صح عذاب ناد دي زید تخته نشته تخته دي تخته مطلب دا یا د دې بس مطلب عمر د پاره ګوره ګرات ده فانا زدا قبه مطلب ولوس پمشکات ده خبر وکوم چې ګوره د دې مطلب څه شوږي د دې مطلب څه شو حاضر نه حاضر وجنا ولا ان سالتهم لازم ان وي السلام کنه وی چیرې جو شریچه کم دی نو کې او بعد یې له خارج شو نو پر مخان دی کارا اوی تاسو هغه شه پر وله خان دی چې پخپلې کوي نو شپصه خلک په یوه ځای کې د پیغمبر د خدای ز پسکو بیان کوي شپصه وي تدې احادیث سم مطلب دی د قاظما بس مطلب د حدیثو ګران دی نور له پرزدي دی او مطلب دیونو کې پروت دی د دیداو معنی داسې په شی د دې داو دا چې دا خصو ګوره زه کو خداد لپاره سببو ادرا ته امر غریب دی وګوره داوس اکلی محمدي دی, دی فکر کوو چی دا خداد لپاره ادرا ته امر غریب پکار دی ناشنا او دا خو ناشناسته کنه دي چې ته په پخپله کې دشتن سره ناشنا شو. په پیښی اډونا کمال پکه پرورتی. ا دې ته خبر نو غري وسیپې تر راتل. کدا چې نن دا س په زړګونو په زړګونو احادیث په پیښی ای دا مون علاج. نو هغه ردي وځل په پیښه یو سړي چې کوم دین چې رسلوی خو ځي چې سړي په جمه کو څلوي خلک پر له پښتو تکبير اولاد نه نړ نه دلته به خدای ته قرباني ورکیدا دا عام حال پاز او په دنیا کې کنه یو په اخرت کې په دنیا کې دا دا چې د خدای د نفاق نوښاتی او په اخرت کې دا دا چې د خدای د اور دا د جهنم نوښاتی ما وتو وی په قصات کې مې د دې حدیث سره شو بس پکې په پام چې شو ما یګور ته په دې نه د دې حدیث ته مطلب نشي بس نش دا ټونه تعقض نشته حدیث معنا دا دا چې سړي سلوي پر لپسې مست په جمی باندې کو د ایمان تبیر ولای رااله نکو نو دې په دنیا کې خدای د بدی یقین نشاتی په یوهي معنا دا دا چې په بدی یقین خدای ساتي په برکت تدقیقات او په خیرت کی د اورنا ساتي یعنی د د خاتمه په پیمان کی غره متلم نشره است نو دا طاقت نشتا نه چتوینو کی دي شي چې پري په کافر شي ځکه دومره طاقت نشتا نشتا د عقل دومره ندي چت پري په شي نه کی دي چې دې باندې د ایمان نقلاش او کدا څنګه دی څه خطر لا خبره تی بل نشتا وی جاهل یا کل جاهل سړی جوواس کوي دیم ګناګار دي دی څو خلک چوتلاست یې وي ټول ګناګار دي دا بیان قرآن کې ویل دی زه حاضر دیو جناب نمت هم قلیلن دقصی دی مطلب د دې داشوږي اذا اله تاسو ځای کیږي تاسو متاله لا خبره کو تاسو د خپل وستان څخه خبره خبر اوریدله پس هغه نقل کاو بالکل تاسو اجازه یا پکړه او دا دا د دې باځ باز, باز جاهلانه خبرې د حکومت طالبان جاهلانه دي او, دي. أو دا م نه او یاد دې پکې تا یو بس خبره نقل کاوه دا غي نه اقوا دي قومزه یا د استاد خبره ده بس اقا نقل کاوه بس غو بتخه کی کماندو ناخذ